Berisaila zurekin bernaet argain, Lorentzak Gimonen egoerararen salatzeko elgarretaratzia, bazen baionan. Eta berri honban presuna bilduziren su prefetura aitzinean eritasun lagia du, baldintzapea libratua izatea galde iten du, eta guai arte beti erre fusa eman dakote. Otsailaren ogoita bostean jakinen du azken galdearen agapostua. Euskara postu erdi bat galdeiten eta frantxezeko postu erdibat dukeiten hori da gehtatu ahbonan, haser eda Mari Jose Mialo karbonako ausapesa, mugiltze eredua abiatua ama eskolan eta ikasle gehiienek hori autatua, segitzeko ahalak nahi ditu ausapesak. Aziako lehizogaren ondotik, una horai sinipsa, erlezainek beste etsai bat badute, sinatik elduden intsektu tipi bat da gaztain ondoetara ditendena, eta ondo guzia ehiakta azten duena, eskoalehian estigeiena gaztain loreztia da, erlezainek boruka biologiko bat ere manen dute johen kasatzeko. Euskal toponimia edo lekuen izenak biltzeko lana abiatu da azparneko lugaldean, posta eta xokorien lana erresteko egiten dute hori, bainan batez ere ondare bat galtzerat ez usteko. Eta aroa zurekin, Karin. Elu geindu, gabuntan beraskore egindu, eta ruikerlek euriem emaiten dute egongo ziko, eta te temperatura freskoak berriz grado eta bortz gradoin arteanokoak. Eta aste txaga ere joanen duela diote eta ondorioetan aurtin aurtin autobidearen azpiiko bidea etxia da baieta ere labetze eta hilageren artekoa huura hartuak beititu bi bidde hauek. Eta gauntan gau erdi autobat auto bat atogi baiiera terrori leuntza aldean banean ziren presuna heldu bat eta hiru augasantza ukan dute suhilzaileak ginaitzineen Denak berak ateraiak beitsi Egun eta bihar euro parlamentari batzu eskualegian izanen dira euskal presoen egoera hurbiletik ikusteko, familiako eta presoen sustengurako elkarteekin mintzatuko dira, Espainiako gobernuaren eskumenetan ez dutela sarxtu nahi, Bainaan kezkatuak direla preso eta beren familieek bizi dutenaren dako diote Eusko Jaularitza Nafajoako gobernu ordezkariekin Eusko Lege Biltzarkidekin Carlos Gariko etxeale ari ohiarekin Juan Cruzi Nafagoako pre presidentoiarekin bai ere Joan Kalpasoro. Euskal Autonomi Erkidegoko fiskal nagusiarekin, sindikaat etxeratelkartearekin hoita hamar bat Bilzaje eginen dituzte orootat eta bildu informazioarekin txosten bat osatu nahi dute zoin bide joga gero aztertzeko. Lorentza Gimo Euskal presuaren askapena aldakiikatu dute begeun bat presounek Baionako suprefetura itzinanean ibiakoitzean, Lorentza Gimonen kasua ezaguna da hai, baldintzapean libratua izaitea eh, galde egiten du prokuradoreak eh, dei egin zuen azken eh, galdeari epaileen erabakiari funttzeanotssailaren eh, jogeita bostean jakinen da deliberoa, Lorentza Gimo jenen, preso da edi haundi eta abendotik jiru aldiz edemana izan da ospitaletat. Emili Marten, bagoaz kolektibokoak, frances justiziaren faltsukeria xalatudu. Lorenza espa, berregora espazen politiko aspalin guruztaz kampuan egoren zen, ez? Beberita xuna delata, donk argiki, eh, presoen tratamenta politikoa da egiten batgu azken bila azken urtetako bilam bat balin sabeko askatasunduzek ukatuak dira baina ez dira ukatuak juridikoki ipetoak direlako ukatuak dira era fin argumentazio politikoengatik otomatikoki e, datzia da eta kezitu ahmak itsuri beraz recidive dela kobates eta eta alcela zaiten aldela. Guri da argumentazioa onartzen dute dozijak bizionak zidela, baina egoera politikoak haien ustetan, ez duela maiten haien askat asuna. Momentuz, franziak, espainiak, filosofia sigitzen ari gaiarekin. Baihan bai, deklika esperodugu egun batez, lortzea, ez separaketa bat gai ogen inguruan, eta franziak emandezat izala, es, ez, pausubat pro, bake prozesuaren zentzu onerakoa. Eta bagoazek manifestaldi bat antolatzen du genen, heldu den larun batean, eskoa autobusak joanen dira, likuena txikitzeko, joa hiten alda, bagoazen gunerat. Andoni Oztuzar, Eusko alderdi jeltzalepeen beko Euskadiko buru batzareko president, ahobatez behiz hautatua izan da, atzo, iruñan, hidu urteuntan kargu hochtan zela, inigo urkulu lendakari izan ez andoni Oztuzar, orai laurteren zat hautatua izan da. Hasereda Marri Jozee Mialo, karbonako hausapesa, akademia ikuskaritzak emandien franxeseko postu erdiarekin, buruiletik, morgiltze eredua ezahidute plantan ama eskolan, ikasleen euneko idotanoit amahak egindu hautu hori, eta bideokta ikuskaritzeko, euskarazko postu erdi bat behar lukete, alta franxeseko erakaslea emandiete. Alde batetik, morgiltze eredua onartzea eta pajean ahalak... SMTA Lola et bien, elle ne comprend pas elle ne comprend pas la situation puisqu'effectivement depuis l'année dernière Hauzapezak a... ez du lertzen, jasko sartzetik inspektsioak parada eskaini digu murgiltze de, eredua plantan ezartzeko, hortarako inspektsioak mediuak ere man beharko lizkiguke, irakanskuntza honbat eskainia lizateko. Elduden sartzerako aurre uspenek erakusten dute murgiltze eredua rakastatxua dela eta postu erdi hori beharko genukela klaseako antolatzeko Gaur egun lau mailako klaseak ditugulako batzuetan hogeita behatzi ikashlerekin. Piis aujourd’hui on se retrouve avec des classes où il y a 4 quatre niveaux et des classes où il y izanen da orai ondoko Bilzagia sartzeko berriz beriz eztabaattzeko eta hor berriz gogorki negoziatu beharko dutela azpi magatu du auzapezak. Sinipsa erelesainen etxaibehia Larumatean Departamentuko Ereles sindikataren biltzar nagusia zen dona saren gai importanteetan beraz hori Sinipsa chinatik eldu den insekto tipi bat gastainon duen kimu duena, kimua itan egutenduena kimua Sunchitus Kimurik gabe adar, osto, lore eta gaztainik ez ere, eta ondorioz ondo guzia da hilartzen. Jakiteko gaztain hondoa hunkia denez, ostoek behar da begiratu, ostoen geinean pumpula gorri batzu ikusten badira, egan hiru eritasuna sartia zakola, erlezain entzat ahangura haundia, eskoalehian, estiaren euneko laato noia, gaztain loreztia delakoan. Sindikatak, martxoan, borroka biologiko bat endu ejanai betu beste uli bat xagarrasikoduela hemengoianetan sinipsa hilenduena arte hortan galtze handiak izannen direla esplikatu dauku Michel Zetue itsasuko erlezainak guk erea ditun leqian aurtenachi da bimilaha amostian sartu da ta ondorioako haile ikusiko ditugu Eta horri buruz, hor, uh, untsua espikete izan demezala, huli uh, batzul uh, uh, laxatuko ditugu uh, marxuan. Baina lehen gopundura helzeko, uh, arare seiz aski dukete main uh, berriz. Lehen bezala loriak izaiteko eta gaztenak izaiteko. Eta Korsikan hori sartu delarik, uh, erdi da uh, ez dira. Eta zengizak, altzea izain dira, elgoen nortetiko diti hori zehuja, hori ba. Borroka biologiko haumanera bakarra da sinipsaren hedatze handiaren gelditzeko. Azparneko ere muan lekuen izenak biltzenari dira herrika lantaldeak muntatu dituzte, etxe, hauzo edo kariketan izenak behizatxe meiteko eta erabiltzeko marga forestie. Postaren eskakizun bat zen, etxe guziak zembakitzea, haien lana bai eta sukohian lana egesteko moduan. Etxea zembakiak ematea bai, baina izanak ere atxikitzeko sedea erakutsi dute inguruko haute txiek, garko tresnai esker, izen guziauek numeritzatuak izanen dira, departamenduak plantan eman duen, plataforma batean sartzeko ondotik. Lan hori eramateko, azparnen lujaldeko eri bakoitzean, taldeak sortu dira, azparnen beskoitze, lekorne edo makean tokian izenak atxikiak izan daite zen. Lan hori, euskal tzaindia eta eeperekin eramanen da, lucien betz beder lekorneko hau zapesa eta azparneko lujaldean ondarea zarturatzen da. Uh, bai uh, kadastran diren uh, izenak, biltzeko, baita ere nola erraiten dien tokik, tokien izenak nola erreiten dien. Hala Hori eh, eskoltzeneak eh, impostantzia handia eh, ekartzen du, nola erreiten diren eta, bon, gio, oran buru eh, izen bat eh, lortzeko edo atxikitzeko eta izen hori gero eh, gure eh, herriko etxetako paper guzietan ofizialtasun bat eh, lort lezake. Gajika etxe hauzo edomen diauan izanak Euskara Garbian behitz idatzi eta hauzkatzea da asmoa. Espero da beraz izan historikoak atxikitzea, egitajak ere bilketa horretan parte aharaziz, Luzarako lana izanen dela aitohtu du Lusien betbederrek. Eta lan hori zuen egian ere manai baduzu ere, egielkargo eta zuen egiko etxerat hurbiltzen altzizte. Pilotan Donianne garraziko garatenian atsaldeuntan lau ontan ariko dira mozzondatzeta esezkuja hospitaletan laszkanoren kontra, Sokatiran ostegununtan hasiko da klu eta nazioarteko munduko goma gaineko xapelketa eskualdun Frankok parte hartuko dute tartean ezpeletako japujaak eta Baionako taldeak oroitarazi, nazioen txapelketan Euskadiko selekzioak Basque Countren izenean lehiatuko duela baina laportajek ezin dute la hortan parte hartu eta beraz Frantziako seen selekzioaren izenean Ariko direla, beratxapelketa hori, ostegun eta ostiralean iraganen da eta nazioen agteko agero larumat eta igandean. Eta txirin dolaritzan ezok bazk atzo sofritu dute arroa txaharekin, eun ta hiruetan ogoita 6 txirin ziren akamahetik, eta hogoita 6 baizik ez dute bururatu kanbon, beste guziek bere isa utzi dute denek ziotela, hotza, basu zauak eta euriarekin sofritu zutela, joan paio taldekoa da lehen heldu, eta oaktarazteko atzoko eta paren ikusterat, jina zela Miguel Indurain txirindolari uh, uia nafartaja. Eta biar, lahzabale eta donapaleuren arteko etapa izanen da. Hala, gure behiak horiek ziren eta behadezago norai nazio arterat Munikeko konferentziak gatazkak agerian utzi ditu. Sirriako eguera seginden ebilkurak pozizionarteko ahoilak erakutsi ditu. Gerla otzaren giroa aipatzu du medvedev erhusiako lehen ministroak. Iduriz Putin eta Obama telefonan sohlasetatu dira atzo atxean eta gauzak uh, lasaitu dira us helburu da, aste bat barne zueten bat plantan ezertzea. Baina ez da irabazia alde batezitik engaiamendurek aplikatzen zaizkie Basargalaza den ahmada eta oposizioko taldeak eta ez Sirian diren beste indagarra Estatu Batuak eh, rusia Turkia, kurduak talde jihadistak ez da ergana beraz akordioa errespetatua izanen denik eta Turkia ere nahas handia da. Gune hortan YPGko kurduen eskudiren ere erasotzen baitituzte, hankarak segurtasuna aipatzen du, baina kezka handiena du kurduek mugarren luzeraren erdia kontrolatzen dutela estatu batuak orzadiltasunetan dira, turkiarekin aliatuak baitira, baina momentu berean kurduak laguntzen dituzte Daesen arerio oberenak baitira Libiana bat asun gobernoa bat goberno bat osatu dute Mendebaldeko erien presio peana eta brukeko parlamentuari aurkestua izanen zaio, elgarren kontratkoak diren bederatzikidez osatu da presidente Kontseilua eta faiez altzarras negozio gizonak du gidatzen Esne eta urdeki gain produkzioaren kontrariko da Franttzeko laborantza ministroa. Asteleen untan iraganen den Kontsilu Europa gean gain produkzioak salal neugiak apaltzen ditu baldttz lehen ministroak joan den aszeak komisuari leporatuzen jadanik jouse egitea. jaz bostehun milun euro atera zituzten aurten ez dira hortaratzeko